ani liqraq wa baki tu hatta ahmarat tema nashe predavanja jeste pojava i dolazak mehdi Ova pojava koja će se desiti i dolazak ovoga Allahovog roba koji će uspostaviti pravdu na zemlji jeste fitnet za nevjernike a dobro i hajr za vjernike فالموج في بحرين ما صفاق سهر يؤذقني ففي قلب الأساء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يضلل فلن تجد له وليم مرشد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ونبيه ورسوله وصفييه من خلقه وقليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهدت الله حتى يتقى اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 hadju Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ošeralumu wa ni muhdehtatuha wakule muhdehtatim bida'ah wakule bidatim dalale wakule dolaletim wa finna'o cijenjena moja braćo nastavljamo našu seriju predavanja o fitnetima i neredima i večeras tema našeg predavanja jeste pojava i dolazak mehdije ova pojava koja će se desiti i dolazak ovoga Allahovog roba koji će uspostaviti pravdu na zemlji jeste fitnet za nevjernike a dobro i Hair za vjernike uistinu je braćo najveća blagodat uzvišenog Allaha Đelešanu kao što smo već bezbog puta spomenuli ome ummetu, što nam je poslao poslanika koji će nas poučiti našoj vjeri da nam praktično pokaže kako se Vladati po širijatu Allaha Đalešanuhu Poslano ne je poslanika koji je bio neup I nepisman, no međutim Objasnio nam je i pojasnio našu vjeru U detalje I nije ostavio ništa u ovoj vjeri A da nam nije ukazao na njega Bilo da se radi od zla ili dobra Ukazao nam je na zlo Da bi ga se čuvali A naredio nam je da čuvamo jeli, I da izvršavamo ono što je dobro I ono što je naredženo Kažemo poslani koji je nepismen I to je bio Alim i učenjak svih učenjaka Nema učenjeg od njega Znači može čovjek biti nepismen I može biti učen E ne samo to Imam vehebi poznati istoričar Navodi U sjeru E'alamin nubela Jednom svom poznatom dijelu Koji je danas štampan u 25 tomova, Navodi desetine islamskih učenjaka prvih i potonjih generacija i, i, opisuje, i opisuje ih, kaže, bio je nepismen, nije znao ni čitati, ni pisati. <kuh> Najpoznatiji islamski učenjaci. Što znači da nije bila obaveza i da nije bio šart da čovjek mora poznavati pismo da bi bio učen. Potom je Allah Đelešanhu omogućio ovome umetu i učinio islamske učenjake kroz stoljeća i generacije i pokoljenja koji su ljudima objašnjavali propise vjere koje je objavio Allah Đelešanu pojašnjavali im ono što je bilo nejasno i izdavali im fiksko pravna rješenja po razno raznim pitanjima kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam jahmilu hađel ilme min kuli khaletin udulu kaže, nosi ovo znanje i ovaj ilm i ovaj iz svake generacije jedna pravedna skupina jen kuna anhu tahrital galin o ta'wilal jahilin o nkihalal muqtilin kaže, oni čuvaju ovo znanje od razno raznih izgitofirinih i pogrešnih tumačenja iznimnih mišljenja I spriječavaju one koji hoće da sa ovim znanjem i sa ovom vjerom da potkrepe ono što zastupaju njihove strasti. Hadis je zabiljažio Bejheki, Albezzar, Ibnu Adi i drugi i ovaj hadis je penilo više od dvane sa shaba Allahog poslanika Ali Israatu Vesaram i zbog toga ga je šeh Albani ocenio vjerodostojniti. Ne samo to, uzvišen je Allah Želešanu je pored islamskih učenjaka bez kojih ovaj ummet ne bi imao nikakve vrijednosti i glava, i temelj, i sva vrijednost ovoga umeta jeste u remi toga umeta. Allah Želešanu je pored tih učenjaka načinio ovome umetu ljude koji će obnavljati ovu vjeru, oživjeti ljudska srca koja su zamrla. كاجي <متحدث> الله هو قسطاني عليه الصلاه والسلام و حديث وكا بيديه ابو داوود امام حاكم البيهقي والمعرفه سبردوستن ام لانزم بروسيلاتا ان الله تعالى جبعث لهذه الامه على راس كل نيه سنه من يجدد لها دينها كاجي الله جل شانه كاجي 100 godina ساكيه 100 godina شاليه كاجي اومه اوميتو чоловіка kojim kojim Obnoviti im njihovu vjeru ne znači da je vjera zamrla ili da je nešto vjere izgubljeno pa da on to obnovi. Kao što rade kršćani po svojim izmišljenim i iz iskrivljenim religijama. Ne, već znači da oživi ljudska srca koja su zamrla u pogledu te vjere. Pa da ih uputi na pravi put i da im ukaže jeli, na istinu. Mi ne govorimo sada, braće, o vrijednosti islamskih učenjaka. To je posebna tema o kojoj se može govoriti. A koju se čitaju serije predavanja mogu napraviti, jer je to Allah je pohvalio u svojoj knjizi i poslanik s.a.v. u svojoj sunat. Jadp'il lahul ladhine aamalu minkum wal ladhine uutu l'ilma darađaat. Kaže Allah je će uznignuti od vas one koji i koji ima je dato znanje na visoke stepene. Na visoke stepene. Na kon imana odma znanje. Kaže Allah je fa'lam fa Ennehu la ilaha inna Allah znaj da nema Boga osema Allaha Prvo znaj, pa onda nema Boga osema Allaha Jer ako kažeš da nema Boga osema Allaha a ti to ne znaš i nisi ubijeđen neće koristiti znanje znaj da nema Boga osema Allaha I tako poslanik u brojnim hadisima hvali ulemu i hvali jeli, učene no međutim želim samo ukazati i konstatovati da je ovaj umet u pogledu svoje uleme Ne nepravedan umrec. I nije prema svojoj Unemi onakav kakav bi trebao da bude. Ne samo, ne govorimo o širijackoj Unemi, nego u Unemi u svim oblastima ljudskog života. Pogledajte samo kako na zapadu cijene svoje učenjake. Čovika koji može doprinijeti najmanjom sitnicom kakve ova cijene i šta činje. U islamskom svijetu to je obrnuto. Naveš ću jedan primjer da vidite ili da sebi predstavite sliku koja vlada u istanskom svijetu. U jedne prilike jedan od učenjaka koji je završio velike škola o pogledu privrede i tako dalje u jednoj od oblasti privrede vratio se u Egipac. Tamo je dobio u Americi i državanstvo i najveće mjesto i tako dalje, a uđutim sve to ostavio je htio da se vrati u svoju maticu da pomogne svome narodu kad se je vratio na aerodrom držali su da tu par sati nisu ga pustili unutra ispitivali ga odakle šta je, ko je, gdje je bio gdje je boravio i tako dalje, poznata već pitanja tu je sjedio u nekosrednoj blizini jedan čovjek na jednoj klupi čitao jedne novine pa je ustao i prišao I rekao, pustite ga da uđe. Evo viste ga pustili. Pa ga je pitao, ovaj, prečitao rovine, kaže, ko si ti? zbog čega te oni tako zadržavaju, želim da znam, ovaj, šta je razlog da tako postupaju s ovom. Pa kaže, ništa, ja sam taj, taj, završio sam to i on je mi ispričalio kako svoju biografiju. Pa kaže mu, a dobro, ko si ti, da znam, ko je pomogao, ko je izbavio, da me budem zahvalan? Kaže, ja sam dozvač nekog tamo ministra i tako dalje kaže subhanallah, ako u ovoj zemli jedan obični vozač može imati mjesto veće kojeg čovjek koji je toliko godina učio i koji to znanje nosi sobom kaže nikad ja neću živjeti u toj zemlji pa se vratio nazad u Ameriku i nastavio raditi za medijevnike vidimo znači kakav je umet mjesto da mu pripreme najbolju dobrodošlicu na aerodolu da ga čekaju. pripremili su mu možda i zatvor, da nije bilo onoga koga je bilo, ili da ga nije Allah Jerišanu izbavio odatle Drugi primjer, jedan čovjek je u jednoj od tih zemalja uzeo motor automobila i ugradio ga, u svakom slučaju, na kraju on je napravio toga helikopter. I napravio ga na daljinski upravljač. I digao ga 20 metara uzak. rak. To je uistinu veliki napredak da jedan čovjek samostalak tako nešto napravio. Nakon toga, pozvala ga je ta kontravolešena služba u zatvor i ispali mozak nakon šest meseci je izišao, ništa se ne sjeća više pitali su se sjeća da su ga pitali otkud pravo da to učiniš otkud pravo da ti izmisliš nešto nemaš znači pravo na patent nemaš pravo na osnovna ljudska prava nemaš pravo da budeš učen e tako se muslimani ponašaju prema svojoj uleni dok na zapadu kada je Rusija izbacila prvi satelit Amerika je vratila iz početka, od osnovnih škola do srednjih fakulteta, sve svoje obrazovanje prekontrolisala. Kažu, da nas ima greška. Naše obrazovanje nije ispravo. Kaže, oni su mogli diti satelit, mi ne možemo, kaže, našem u našem obrazovanju ima hrnjavost. Ima, mahana. Sve ispočetka početka pregledali. Pa su sve pregledali i promijenili. I nakon toga kažu, dovedite nam svakog onoga ko ima najmanju vezu sa posnosom. Iz bliza ili iz daleka. Direktno ili indirektno, samo da dovedite državljanstvo, kuća, auto i tako da je sve uslovi najbolji. Nakon godinu dana, dana Amerika šarje drugi satelit u kosmos. Vidimo kako oni opodlje se u pogledu svoje vreme, a vidimo muslimane s druge strane i njihovo bjelistanje. Kažemo, draga moja braćo, islamski učenjaci su ti koji obnavljaju ljudima njihovu vjeru i ukazuju im na hajr na dobro. I oni si ti oni su ti koji bdiju na granicama i brane ovaj šerijat i ovu vjeru od razna raznih pogrešnih tumačenja kaže Allahov poslanik alejhiselatu vesselam u hadisu koji ga je bijeg ima mahmed ibn hibban ashabu sunen i dugi sabirodostani lancem prenosilaca imenu alema warasatu al-anbiyae wa inna la al-anbiyae lam kaže u nama i učeni su kaže naslednici Allahovi vjerovjesnika i poslanjika kaže, a oni vjerovjesnici, kaže, nisu nasledili, kaže ni binara ni bilheme, innama vorethu ilm, fe men ahadahu ahadah bihavdin uafir kaže, oni su nasledili znanje oni su nasledili, kaže, znanje i ko uzme za to znanje, kaže, uze ove za veliko dobro, jeli, i za veliki hajr vjerovjesnika, vjerovjesnika vjerovjesnika, vjerovjesnika, vjerovjesnika govorimo vjerovjesnika, vjerovjesnika je jako za muslimane u današnje vrijeme iz nekoliko razloga prvo što je to akajidsko pitanje a akajid je najbitniji kod muslimana jer to je isprava na akajid drugo će biti ispravo sve nemoguće je da čovjek ima isprava na akajid i da ga onda vidiš da u fikhu da ima pološan fikh, to je nemoguće jer ga ta isprava, njegov akajid mora dovesti u ispravanu fikhu ne govorimo mi sad o nezhebima i o ne o tome, već mora imati ispravan tik. Pa ne može se desiti čevjek koji ima isprava na kajid da je namarano na namaza. To je nemoguće. Sa njegovim na kajidom nešto nije u redu. Druga stvar jeste što je to, odnosno pojela mehdije, je li, je jedan od preznaka dana. A preznaci sudnjega dana su bitna stvar, jer je Allah, opostanika, ali i sada upozoravao na njih i govorio o njima u boljim hadisima. I treća stvar je to što pojela mehdije ima jako negativnu sliku, odnosno, pojedine iskrivljene sekte su mehdiju protomačile na način kako odgovala njima da zadovolje svoje lične prohtjeve. I svoje strast. I svoje nekakva, jel, ubjeđenja. Draga moja braćo, islamski učenjaci ehlu sunneta al nisu složni u pogledu mehdije. Pa i islamski učenjaka koji su od ehlu sunneta al koji su dolazak Mehdije i oni su kažu da je dolazak i ovaj, da je ubjeđenja o dolazak u Mehdije dakle ličim više ubjeđenju i Akadu, hršćana i židova koje isto tako imaju svoga Mehdiju i kaže da ja jedna stvar koju spominjuje jeste kaže da Buhara je muske nisu zabilježili hadise o Mehdiji i tako dalje Ni ćemo nakredno uz ovu poboću drugom predavanju odgovarati na ove šubhe i na ove smutje i na ove sumnje koje su ubačene u pogledu Mehdije. na međutim, znači oni su na osnovu toga zaključili da Mehdija neće njeli doći. A hadisi se u pogledu Mehdije smatraju slabima. Pa neki od islamskih učinjaka od kojih je preneselo da su porekle po, dolazak Mehdije jeste na primjer Muđahid i Hasan al-Basid. I ovo je voz iza kinešija, biše je samo Salefa. Na ljudi im ove ljudi, oni bi je kada je podala dva tribina, nisu vjerodostojni. Kako bi jes slabe. I ne mogu se uzeti kao validne i ne, ne može sa to njima vojski pisati. Mi spominjemo ovdje rado što su islamski učeni spomenuli dokazujući da ima neko od Salefa koji pora kov dolazak Mehdija. Na no, ljudi im kažemo one nisu vjerodostojne, a mi primamo samo što je vjerodostojno. Nakon toga dolazak Mehdija poreko Abu Muhammed ibn al-Baghdadi, al Muhammed ibn Dalwish, Al-Bairuni, Ibn Khaldun, Muhammed Rashid Riba, Muhammed Muhyiddin, Sad, Muhammed Hasan, Adnan Muhammed i drugi. Znači ovo su neki islamski učenjaci, uglavnom iz kasnijih generacija ali iz sabremeni, koji su tolekli dolazak Mehdije. Ima jedna druga skupina islamskih učenjaka, koji su hadise o dolazku koji su dokazivane ovim hadisima a samo dokazivanje ovim hadisima ukazuje da oni prihvataju te hadise i da prihvataju, znači, dolazak mehdije. Jer da nije tako bilo, da ne bi dokazivali tim hadisima. Između ostalih koji su dokazivali, mi smo ovdje popisali godine rođenja svakogodnije, no međutim, zbog vremena nećemo to čitati, skratit no međutim, radi se, znači, počinjemo, već, od socijale teorije, koji je ređen s to, je imra s 161. 161. godine, znači, polovinom, već ovaj, j poniwno znaczy suker Fawri Abu Dhatar al-Qayli ibn al-Manaawi ibn Hibban al-Busti Abu Sulaiman al-Khattabi al-Bayhaqi Abu al-Qasim al-Suhayli al-Qurtubi ibn Taymi ibn al-Qayyim ibn Kathir Suyuti Abu al-Hasan al-Samhuri ibn Hajar al-Haytami al-Manaawi al-Iqri Naci, već su stručnjaci u oblasti hadisa, od učinili koji su porekli dolazak Mehdija. A učenjaci koji su jasno ocijenili hadise u pogledu Mehdija vjerodostojnim, su sljedeći: Abu Hassan As-Sijzi, Al-Qurtubi, Abu Hajjaj Al-Mizzi, Ibn Qayyim, Ibn Ali Qari Az-Zarqani, itd. Ima islamski znanstvenika koji također smatraju da su hadise o Mehdi nikovatni zbog mnoštva kuteva koji su preneseni. Jel ima braćov oko preko 300 hadisa koji spominju Mehdiu direktno ili indirektno. Vjerobeostojni, nevjerobeostojni, slabi i lažni hadisi. Sve skupa, znači u pogledu Mehdii, što se tiče bili da su direktno, direktnog ili indirektnog karaktera, imaju znači preko 300 hadisa. A i islanti učenjaci koji kažu da su hadisi vjerobeostojni, Jesu Mohamed Separini, Šaukjani, Sidik, Hasan Han, Mohamed Ibn Džafer Al-Kiptani i Šeha Al Albani. Ovi učenici, učenjaci smatrili da sovi ovi hadisi mutevatera. Mutevater se ne smiju poricati. I poznate šta je, jel, mutevater hadisa. Draga moja, braći, uistinu je teško pobrojati sve one koji su u istoriji Islama smatrali za sebe da su mehdije. I pozivali, zagovarali da su mehdije. I imamo ih i danas. I skoro su se pojavili neki, jel, U, ovaj, na jugu Šama koji pozivaju u to i smatraju za sebe da su, i smatra za sebe da je mehdija. Međutim, islamski učenjaci i istorija islama nije zabilježena njihova imena kao pograd njima. Da nebude bih čovjek koji je smatrao za sebe da je mehdija, pa islam upiše njegovo ime u svoje stranice. Ne, islam to neće. Jedan hoće time da uđu u istoriju. Jedne pilke, jedan je <hým>. čovjek došao i učinio malu nužnu zemzem. Pa dokpitao zbog čega što uradio Lahovrome. Kaže htio sam da uđemo u istoriju. Oni imaju dugnačija da se njegovo ime spomnje i da se pripovijeda, pa je učinio tako jedno ružno djelo da bi ušao u istoriju. A tako i neki od ovih koji rade. Hoće da se njegovo ime spomnje bilo po dobroj i po zlu. Bilo da mu narod kaže neki Allah za sa njim ili da mu narod kaže Allah da pokoje, ne zanima ga bitno da se njegovo ime spomnje. Pa su ti na takav način da skreno je li pažnja sebe. Kaže šejh oni sami menhađu sunne u četvrtom tomu kaže ima kaže ne zna broj nego samo Allah Želešanu samo Allah Želešanu zna koliko je njehov broj ovih koji su za sebe da su nehdije. To nije čudno, draga moja braća poslanik ali Islava Tu Veselani onda su obještao o hadisu koga bilježe Buharija i Muslim kaže da neće nastupiti sudnji dan dok ne vude 30 lažova i sve ti će pozivati i smatrat za sebe da je on poslanik pa ima ljudi koji lažu da su poslanici pa što onda ne Alah je rekli da su mehdije, to je uistinu manja je li manja laž. No, međutim, tin, Cena obratio uzvišen je Allah je je nama kako smo rekli poslao poslanika koji nam je opisao sve ono što nam treba. I između ostalom opisao nam je i dao neke opise Mehdie. Da znamo ko je taj čovjek i dao je svojstva koja kada se ispune sva tajbi se je li čovjek smatro Mehdi i nije dozvoljeno uzeti jedno ili dva svojstva napustiti ostale od onih koji su opisani u vjerodostojnim jeli, predanjima zato kažemo kad dođe opis mehdije i ispune se sva svojstva kojima je opisan onda ćemo tek smatrati za nekoga da je medija i ne vredi jedno svojstvo jeli, nimo drugi i ovdje je obavezno vrati na vjerodostojne hadise samo nikako uzimati slaba predanja jer nema koristi i nema hajda baći u slabim predanjima šrp i svo koje se dešava danas u islamskom svijetu od bidata i novatarija vezano je upravo za slabe predaje i vi ćete naći svakom bidatu i svaku novatariju osnovu u slabim predanjima pa makar izmišljenim i bila oni koji su izmišljali u pogledu Kur'ana za svaku suru izmišljali po jedan važan hadis kažu što se to uradio kad je htio sam da ljudima omenim Kur'an njegov nije tije fin ispravan no međutim djelo koje je uradio je jako ružno i pogrdno I nije Allah želešanu zadužio nikoga od nas da izmišljamo na poslanika sa se da lažemo. Jer je Allaho poslanik, ali i sr.a.s. neka u hadisu, koji je mutevatir po konsensusu islamskih učenjaka, kaže, ko na mene slaže namjerno, neka sebi pripremi mjesto u vać. I znači obaleza muslimanima da se vrate na ispravni sunnet poslanika sasvim, na sahih sunnet. Kaže imam Zehebi, a on je bio najpoznati islamski učenjak u pogledu ravija, u pogledu prinoslaca hadisa. Kažu da bi znao kada bi te ravije i ti prilostavci hadisa, kada bi ustali iz dafije, iz tog mezara, jeli, medinskog, kaže da bi znao svakog opisati koje, i kazati njegovo ime, po opisu njihovom, koliko bi poznalo, da kaže neki odnikav ustao iz svoga mezara, iako je živio prije njega možda pet ili šest stoljeća, znao bi kazati ti si taj i taj. Tako je poznao i zato je Hafid ul Hađar poznati, šafinski učenjak koji je dao svoj poznati komentar, Fethol Barina, Guharin Sahih, Kad je pio vodu zemze, molio je da ga Allah Žešanu pouči prenoslit uh, ovim pronostitstvam hadisa, kao sto je poučil mama Zehebija. Kaže imam Zehebi, l'eju kajrin fi hadisim, ihtelata fihi sahihun bi wahih, wa endala tu fellih, wala tebhato naqidi. Kaže, kakav je kajri, kako je dobro u hadisu, u kome se kaže izmiješa dobro i zlo, ispravno i neispravno. Ispravni hadisi se neispravni. A kaže ti ne pregledaš te ranice prenoslaca, niti ovaj, ispituješ kako je to pre Kako je onda korist u tome? Kaže Ibnu Sirin, Muhammed Ibnu Sirin, poznati tabin, inne haded dine ilmun, ili inne hadel ilme dinum, fa unguro ammen te huduna dinekum. Kaže, uistinu, ovaj din je ovo znanje. Ovo znanje je ovaj din, kaže, pa dobro pazite, od koga uzimate, jeli, to znanje. Kažemo, braćo, neophodno je da se vratimo kod dvakih pitanja, a ovo su pitanja gajba, Pitanje mehdije je pitanje gajba. I niko ne može ić tihaditi u pogledu mehdije. I da kaže nešto od sebe, gdje će se to, dešavaće se tako, možda će biti to, to nema pravno. Ić tihad pogledima nije dozvoljeni jer niko ne zna šta će se desiti, osim ono što je došlo u vjerovodoslovnim hadisma. Zato, vraćo, pričati o mehdiji se može samo po sunnetu poslanita sa ostanem. Samo tako i nikako drugačije. Spomenuti vjerovodoslovne predaje koje govore o tom pogledu i spomenuti slabe predaje. Samo to i ništa više. Nema i štihada u pozledu mehdije. Mi će u Zalahovu pomoć spomenuti hadise, vjerovodoslovne hadise, kojih je jako malo, a njih je samo osam, koji govore o mehdiji bilo da govore o opisu mehdije i tako dalje njih je asam, njih je malo u odnosu na kompletan broj koji se navodi prvi hadis jeste hadis Ali je radijallahu ta'ala u kome je Allahov postanik alaihi salatu vasalam kazao el mehdiju minna ehl al bejt yuslihu hummahu i lejletim kaže mehdija je od nas a, ehlul bejt od porodice postanikove alaihi salatu vasalam Kaže Allah će ga popraviti u jednoj noći Hadisu za bilježek Ima Ahmed ibn Abišejbe Nuajm ibn Hammad u svome dijelu Ima Buharija u, u svojoj povijesti I drugi Ovaj hadis je Dobrim ocjenio imam Sujuti A vjerovostojni Mahmed Šakir i šeji Halbani I na njegovu vjerodostojnost Ukazao je Hafid ibn Hajam Kaže ibn Ketir Kaže ibn Ketir u svome dijelu Al-Fitan u al U prvom tomu Kaže, Allah će ga popraviti u jednoj noći Znači, da će Allah mu oprostiti I kaže, da će ga učiniti To u firk, uspješnim za činjenje I za njegovu, jel, misiju Koju treba, jel, da oboli Drugi hadis, jeste hadis U muselene O kome Allah, oposlanik, alaihi sallatu selam Kaže, el mehdiju Minaitrati, minualedi fatima Kaže, mehdija je, kaže Od moje porodice Od moje porodice djete patine. znači oni jeli iz porodica Fatimino radijallahu ta'ala anha. Evo ovaj jedan hadis se da je je Abu Davud ibn Umadža, imam Hakim fabrani mu'tabar kabir u dirdosani ga učinio imam Suyuti i Sheikh Albani a dobri imenu Azizi u svom djelu Esirajul Munir bi sharhi al-Jami' al I ovaj se hadis prenosi kao riječi ali je znači od njega kao riječi ali je isto ovo se prenosi. Treći hadis jeste hadis Abdullaha ibni Sa'uda u kome Allahov Kusanika alaihi salatu wasalam kaže, kada se pojave kaje, crne zastave i pravca Harasana priđite im i priključite se njima u je kaže među njima Allahov khalifa Mehdiya Ovaj hadis je zabilježio Ebu 5 LSD sa dobrim lancem prenosivaca koji ima potporu u više predanja koje im je, jel, prenesen. Od Ceubana se prenosi da je Allahov poslanik, jel, ovo je sad četvrti hadis, od Ceubana se prenosi da je Allahov poslanik, ali je hissalatu wasalam, kazao Kaže kada se pojave jeli Te crne zastave Iz pravca istoka Sa istoka kada se pojave Priđite im kaže Kada čujete za te zastave priđite im I kaže dajte prisegu jeli, Tim ljudima koji su s tim zastavama Taman kaže vi puzali po snijegu U svakom slučaju priđite I dajte prisegu taman Vi puzali po snijegu Kaže uistinu je tu Allahog halifa nehdi Ovaj hadis su zabilježili Ibnu Mađe Hakim, Ebu Amre i Daniju Some Sunanu, Beyhefe u Edelailu i ovaj vjerodostorim da smatraju po kriterijima Bukhari i Muslima Imam Hakim i Zahabi a doblim ga smatra Imam Al-Busiri i Ibnu Tesir peti hadis jeste hadis Jabila radi Allahu anhu u kome Allahu Postanik alaihi salatu wasalam kaže Janziru Isabnu Marijem fejekulu emiruhum al-Mahdi ta'ala Salli bina Fajekul la Inne ba'dakum emiru ba'du Tekrimet Allahi lihadihi l'umme Kaže Kada se spusti Isa alaihi salam Reći će predvednik emir muslimana U to vrijeme dođi, dođi ti spred nas i klanjaj nam U drugim srpedama navodi da se radi o sabah namazu Klanjaj nam Pa će reći ovaj emir Ilotaj gadar il U to vrijeme A to je nehdija Jel, kaže se ovdje reći Emir Mehdija Dođi nam i kanjaj nam Pa reći Isa, ne Kaže, vi ste jedni drugima imani To je, kaže, ovaj Ta čast Koju mi Allah Žešanu počastio, jeli, ovaj umet Ovaj hadis je, braću, prinesen kod imala Muslima u njegovom sahihu, no međutim U njemu se ne Mehdija po imenu Već se kaže, znači, spominje se tekst Hadisa, ali se ne da je taj Emir Da je to Mehdija, nego se samo spominje Jel, Emir I ovaj hadis je zapiležio الحارث ابن عبي اسامة وصمه مستدو يدبن غاو تسيني وشيخ الإسلام ابن القيم شاستي هاديس هاديس بي سيدة الخدرية وكمه الله أكسام عليه السلام كاجه مهديا أدمن المهدي مني أجل الجبه أقن الأنف يملى الأرض قسطا واضلا كما مليت ظلما وجورا ويملك سبع سنين كاجه مهديا أدمن إزموية بورو دي ته. أجل أجل imat će, kaže, pročelavo čelo, pročelavo će čelo imati jako znači, kosa ćemo u tom prednjem dijelu en nas je, bit mu tu rijetka jako rijetka, da će biti pročelo kaže um, imat će e, nos podijem kao orlovski nos koji će biti na vrhu sužen koji će znači biti uzak na vrhu I bit dug. To znači aknal env. Idemo u arapskom jeziku da jedna riječ da bi se opisala šta znači i moraju se rečenica čitava kazati da bi opisala li, značenje te riječi. Znači biće će počela, imaće dug nos, povijen na sredin, u obliku ili parabolite, i će, na vrhu biće će uzak. To je hadis najprecizniji najpreciznijim li, opisom koji opisuje Mehdi. U hadisu otimužu Rebu Dawud, Iram Hakim, Naim ibn i gredostavljeni iska ocijenili imam hakim i sujuti a dobim imam kaljem i šejih albani. sedmi hadis jeste hadis Ebi Seida al-Kudrija u kome Allah u postanik ali i srlatu u kaže da će biti kaže bit će u mome umetu kaže mehdija kaže bilo da mu potraje njegov život ili ne potraje kaže on će živjeti sedam ili osam ili devet godina napunit će kaže zemlju i istinom, kao što je ispunjena nepravdom i neistinom. I kaže, tada će zemlja izbacit svoje izdanke. Ovaj drugi dio hadisa u kome se kaže da će mehdija a, napun ispuniti zemlju pravdom i istinom, navodim Spomenuti u hadisu bi se ideal hudir, a ovo je prethodno u kome je opisan mehdija, opisano čelo i nos mehdije. Isto je to, jeli spomenuto u ome hadisu. I većina hadisa koji se navode spomenuje da će uvijek mehdija ispuniti zemlju sa pravdom i, jeli i istinom. I kaže se ovdje dalje u tome hadisu i kaže živjeće moj umet u takvom blagostanju kako nije živio prije toga. Hadis su zabilježili mam Ahmed, ilnavišejbi, ilnu Aym, ilnu Hamadu, izjel Titen i drugi sa dobrim lancem prenosilacom. I osmi hadis, posljednji mirodostojan hadis, jasan hadis, direktno, u kome je spomenuto znači ime Mehdije, jeste hadis, opet je bi se idalo hudlija, u kome Allahov poslanih, kaže da će se u vrijeme Mehdije, da će biti imetka puno i da će biti podjela tog imetka pravedna. Znači, neće biti nikome nepravda učinjena, bit će povećan broj stoke od djeva, krava, sitne stoke itd. i tako dalje, i kažeće da će umet živjeti tad raskošno i da će on volaviti na zemlji, kaže, sedam ili osam godina. I hadis bilaži vam hakim i ocijenili su ga vjerodostojnim hakim Zehebi i šejh Alban. Ovo je, draga moja braća, što se tiče predaja u pogledu mehdije, koje su islamski učenjaci ocijenili vjerodostojnim, iako u pogledu samih ovih predaja ima razilaženja, no međutim ispravljeno je da su ovi hadisi prihvatljivi. Bilo da su vjerodostojni sahih ili da su dobri Hasan hadisi no međutim ima također jedna skupina hadisa koja spominje i opisuje Mehdiu no međutim ne spominje se jasno da se radi o Mehdi. nego se spominju opisi iz kojih se može zaključiti da se radi o jeli, imamu Mehdii ovih hadisa bač ima oko 20 Mi smo ih otprilike skratili i uzeli iz ono samo što nas zanima da ne bi ponavljali jedna te iste hadise jer u mnogim tim hadisima se ponavljaju neki dijelaj tih hadisa. Pa smo ih mi skratili otprilike u nekoliko hadisa. Prvo je hadis Abdullah ibn Mas'uda da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam kazao, kaže kada na dunjaluku ne bi ostao nego jedan samo dan, Allah bi ga produžio i učinio bi taj dan dugim kaže sve dok ne iziđe iz moje porodice od Ehul Bejta kaže čovjek, kaže njegovo ime odgovara nome imenu, znači ime mu je Muhammed, a imen, kaže moga oca, odgovara imenu njegova oca znači on se zove, zove Muhammed ibn Abdullah Muhammed ibn Abdillah tako se zove, jelit, Mehdija kaže, ispunit će zemlju sa pravdom i istinom kao što je ispunjena sa nepravdom i neistinom, opet od Ebi Seydal Hudrija se prenosi da Allahu ko nam kadao Kaže, neće nastupiti sudnji dan Ovaj hadis prvi zabilježuje Budaud Ibnebišejve, Pabarani Hakim i drugi I ovaj irodoslovni zlocijene Hakim A dobri mu Furi i Albani Drugi hadis, Seidal Hudrija Kaže se da neće nastupiti sudnji dan Dok se ne pojavi isposlanikove porodice čovjek Koji će, kaže, biti Proćelo ovog čela, rekli smo Eđla Apkna, proćelo ovog I da će imati nos, onakav kakvog smo pisali malo prije Ispuniti će kaže zemlju sa istinom i pravdom kao što je ispunjena sa lažbom i kaže vladat će 7 godina. A u drugom predanju se kaže sedam ili 8 ili 9 godina. I hadi se zabilježen imam Mahmeda Bubjala i Ibn Hibban sa dobrim lancem prenoscaca. Već hadis jeste opet hadis bi se igao Hudrijja u kome Allahu poksalim alejselatu ve selam kaže u sari siru di hadis koji je komio sa devid segao Hudrijja. Kaže da neće nastup sudnji dan dok se ne pojavi iz porodice poslanika, ali ve hisanatova sana, čovjek koji će ispuniti zemlju opet pravdom i istinom i hajdom, kao što je ispunjeno i znači svakim zlom. I kaže on iz moje porodice. Znači ovaj hadis odgovara jeli, a, ovaj petom hadisu samo što je nešto duži u svome kontekstu. I zagiljučio ga ima Mahmed ibn, hakim, i proheban, Hakim, Nebujala i drugi i ga da smatraju, jeli, Hakim i Zehebi. Opet u hadisu, Ebi Seida, kaže svanisa osanem, a od nas i onaj koji će paljati sale i saran za njim i za njega vidimo da i svi hadisi iz njih se može zaključiti da ja se radio Mehdiju. kaže apostolik sam sam od nas i onaj za koga će paljati sale i a što smo kazali za koga će paljati sale i za Mehdi da sigurno Mehdi areti reći, će i nam imami na mjelim džematu da paljamo pa će kazati ne kaže vi ste imami jedni drugima pa će izići Mehdi -a, pa će paljati apostolik zato ga čovjek kaže da je potvrđite poslanik sasvim onaj za koga će paljati isa a znamo da ispostavite poslanik sasvim je Mehdi -a. I u petom hadisu, u zadnjem tom hadisu Jelik, kaže Allahu poslanik, alaihissalatu wasalam Kaže, pod krajem vremena Pod krajem odgledu njavnika, izniče, kaže, čovjek Kaže, koji će davati, kaže, i metak Djelik, kaže, bez ovaj, Bez mjere Davat i metka svakome koliko ko bude Djelik tio. I znači, opet se ovdje zaključiti Da se radi o O Mehdi, jer smo u predkladnom hadisu Da se radi da će on djelit, jelik, i metak Pohat. I ovaj hadisu zabilježili da ne bi šrej i Noaim i Nohammad se vjelodostavio lancem prvatsvaca, a hadis prije njega biliži Ebu Noaim u Ahbaru Mehdi i vjelodostavio njega ocjenio šejih Albani. I ovdje većo, samo da spomenemo nekoliko predaja od ashaba, znači ovo, ovo sad hadisi bilo kojima je spomenut Mehdi hadis poslomniku, spomenut je meh, Mehdi indirektno, nije direktno, nije po imenu, nego se može zaključiti znači iz konteksta tih predanja da se radi o Mehdi. A nećemo ćemo sad spomenuti neka predanja od ashaba po isso jasno spomenuli Mehdiu. Pa sapenas ide ali alahu anhu da fitan on Mehdi. Kaza hehat. Hehate wala beskomezi ku znači daleko je to. Hehate hehate to da šu Kur'anu Allah dželalu kaže: "Ja'idukum annakum izamtum wa kuntum kuntum tiradan wa zaliman annakum mukhrijun hehate hehate li ma izrugivajući se poslanikom, alaihissalatu veselam, kada budete umrtljeni i kada budete kosti i prašina postali, da ćete biti proživljeni, kaže hejhate hejhate lima ju adun, kaže daleko je to, daleko, jeli, čime vam se prijeti. Hejhate hejhate lima tu adun, daleko je, kaže to, čime vam se, jeli, prijeti. Kaže ovdje Alija radijalohanu, u pogledu mehdije, kaže izići će mehdija, pod kraj ovoga dunjaluka kaže kada čovjek bude ubijen zbog toga što kaže Allah Allah kada spomre Allaha bude ubijen znači putpuna jedna apsolutna nepravda vlada na zemlji, jel bit će postan jelit mehdija, kaže Allah Želšanuće omogući to mehdi jednu skupinu ljudi ti će doj biti kao, kao kaže doj učesnika bedra, koliko je bilo znači nešto preko 310 kaže i Allah Želšanući jelit kaže osposobiti za misiju jelit koja prestoji pred njima Bileži ovaj hadis, ili ovu predaju dalije, bileži hakim i ocjenio ga i po uslovima Buharije i muslima. A isplano je da je ovaj hadis samo vjerodostojen po jeli, uvjetima i malom muslima. Od muđahida se prenosi također da je jedan od sahaba Allahovog poslanika, ali i salatu selam kazao. Ovdje nije bitno ko je to ashab Svi su ashabi povjednili, o tome smo posebno govorili I nije potrebno da ga spominjamo pojmeno I zato kad nađete hadis da se prenosi od nekog od ashaba Nije bitno ko je njegove ime To se prihvata Ovdje kaže jedan Taj anonimni ashab kaže Kaže mehdiće, kaže izići Kaže kada bude ubijena nevina duša Neće izići kada je sve dok ne bude ubijena nevina ili duša Kaže kada se to desi Onda će se kaže da zljute onaj koji je na nebesima I oni koji su na zemlji sjećati ljudi Allah džoshano će sare đuti kaže pa će doći ljudi i kaže isprosiće Mehdiju kao što se posli kaže mlada ugačari vjemčanja tako će tražiti Mehdiju da izađe je da im je pomogne pa će potom izaći i Mehdija i kaže ispuniće zemlju sa travdom i istrom kao što ispunila se repdom kaže znači će izbaciti svoje izdanke biće obilne kiše ovaj i umeće živjeti u prosto u kakvom nije živio prije toga hadi izdrži bebi šebe uslama sa vjerodoostanim lancem prenoslaca. Također od Abdullaha ibn Amra ibn Asa se prenosi da je rekao kaže ja ehlen kufe entum esad unasi bil mehdi. Da je Abdullaha ibn Amr ibn As kazao staronicma kufe kaže vi ste ljudi koji se najviše trebate radovati mehdi. No međutim ovaj, ovaj hadis je zadržio ibn Višejbe Ebu Amretani u sume sa dobrim lancem prenoslaca no međutim bojimo se da bi ova predaja mogla biti vezana za Isra Iliate. Jer Abdullaha ibn Amr ibn Asa je puno uzimao od ehl pa mi moglo biti da je to spomenu od njih a nije zna značio da se radi o tome pa je znači bolje ovaj zastati kod ove pedaje dok se jeli ne razjasni a, njena utemljenost u sunjetu ili da se to u istinu riječi njegove da je to čuo od poslanika sa osteran, a da nije jeli to plenio od Ehlon Kitabija ovo je znači ovo su tri gjerodostojne pedaje u pogledu znači ashaba koju Isus spomenuo što se tiče tabina oni su brojni da brojećemo samo njihova imena koji spomenuo Mehdiu jasno po imenu To su Ibnu Sirim, Ali Ibnu Abba, e, Ali Ibnu Abdullah Ibnu Abbas, to je sin Ibnu Abbasa, Taus, Katade, Esumeid, Ibnu Umeir, El Basri i drugi. I ove su hadise za bilježili Ibnu Mišejbe, Abdur Rezak, Mojim Ibnu Hamade, Muamre Dani i drugi sa vjerodostojim načiva krenostvaca. Znači, braće, ovo što smo sad navjeli do sada, to je bi otprilike bilo ono što je vjerodostojno preneseno o imanu Mehidiji koji će se jeli pojaviti i koga svi silno očekuju. Međutim mi smo naglašavali u prethodnim pre predavanjima da nije dozvoljeno muslimanima da što toga što će se pojaviti Mehdija da stanu i da ne rade. Već im je obaveza da rade i da pokušaju stvoriti sebi islamsku državu. Mi znamo posto da će islamska država u zalahu pomoći biti u vrijeme Mehdie. U vrijeme Isa alejselam. Hoće li biti do tada ne znam. Nemamo ništa ni u Kitabu i Sunnetu. Ko može garantovati? Možda će ih biti deset i 50, možda neće biti ni Allah zna. Ali na muslimanima je da rade. Pa ako dočekaju mehdi bit će na hajru i bit na dobru. A ako umru bez mehdi opet će biti na hajru i na dobru. Ako umru prirodnom smrću, opet su na hajru. Ako budu ubijeni, opet su na hajru. Vjednik ne može izgubiti. Ali na vjedniku je da radi i da uloži sve od sebe što može, jeli, u pomoći ove uzvišene vjede. Molim Allaha Đalešanu da nas uputi na pravi put, da nas sačuva fitneta i da na najbolji mučni naša zadnja vjela i da nas ovede u svoje džennete prostrene kao nebesa zemna sallallahu alejhi ve sellem muhamed wa, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa